A fica pred rokom strieľali aj kvôli vašim vyjadreniam, ho nie kvôli, vyjadreniam, kvôli vašim vyjadreniám, pan Šimečka, vy osobne ste na protestok hovorili osudeni, to, ste hodíte drobne, že, že, že opozícia nie kvôli vašej neschopnosti, kvôli aj kvôli vašim vyjadreniám, nie kvôli vašim vyjadreniám, klamete, preto prehráte, ale ako môže povedať, že kvôli mojim vyjadreniam postrelili premiera, minister vnútra, ktorý má na starosti ukradnú ústavných čiteľov, jak to môžete povedať? nenávisti zprin Absolutnú, na absolutnú všetkých tých sa ktoré ste organizovali. Pán moderátor, ani, počkajte, ani, môže, ani, kám, bude pre vás. Ale pre ale dvoch, to počkajte, teraz hovorím ja. ja Nechcite ma donútiť k tomu, aby som teraz sekol reláciu, pretože to bude dehonestové, co je pre vás, pre obidvoch. Ste tu predsedovia dvoch strán. Máte právo, počkajte, jeden aj druhý. Ja sa pýtam vás, pán moderátor je normálne. Prečo nezastavíte? Pána ministra vnútra. Myslím, aj stačí o znešnej politiky hovoríť tu za všetko. Na no toto si platíte. Je to len na vás. Chce mi zvracať. Krado. Aby viac krado Odťať.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 Bump the jam, bump it up, while your feet are stumping. Počkaj, počkaj, počkaj. Prečo Nemám? nemáš rúž na ústach? Lebo som tancovala. Pre a keď, keď budem kružky, tak čo? Doladíme. <laughs> Aj dodatočne, kludne. Kružkujeme, kružkujeme, a ty nemáš <laughs> Dobre, môžu sa dohodať. Žiadna. Dobre, že je nedela. už sa nedelá. áno, a z, z slobodou vysielača. Čo dnes? Budeme to musieť že Ženy majú prednosť, že je dámsko-pánske. Vôbec nebe dámsko-pánske. Bude pánsko dámske. pánsko dámske Prečo pánsko Prečo stále? Prečo stále? A kedy bude dámsko pánske? Keď sa rozhodnem. Keď sa rozhodne. <laughs> mm, takže. takže, vítajte na dámsko-pánskom. Vítajte všetci. Tu sme vy na tvárach. Na pánsko-dámskom. Nech, je... <laughs> Nech je vám s nami veselo. Celé dve hodiny. Nech sa tešíte, smejete a zabudete na všetky starosti. No, tých starostí je dosť pre Slováka, to je pravda. Veru, veru, až, až veľmi, veľmi. No. Zahoďte starosti. Ani... To je iba ilúzia. Čo? Žiadne starosti nie sú. Nie sú, že? Nie. Ako to je? Je ľahko žiť ľahko? Koľko starostí si pripustíš, toľko ich máš. A Mm -hmm. Nepripočujete si. Všetko z hlavy von. Pokiaľ fúka vietor, vystrčiť hlavy, alebo keď poviete obnom, vystrčiť hlavu z okna, viete, vždy taký úšes spravím na hlave. A tak bestarostná hlava, vieš? A... Ja mám fúkanú na hlave. Fúkanú No nič, poďte ešte trošku teda sa pozabávať na pánske, na -pánske teda na pánsko-dámske, ako chcete, zoberte si to, ako vám to vyhovuje. No ešte predtým, než poviete zajtra, mozoliť krv potiť a neviem čo do tých pomerov. A zátej malo byť voľno, ne? Áno. Je voľno, Ale ne? počula som, že je generálny štrajk a všetci sviatkujú. Kriedová revolúcia. Bude <laughs> <laughs> <Snesi> <laughs> Ale nejak by začali s tým, ja som počúvali dneska politiku, tak, tak tam stále spomínalo, aj to tam treskala z toho knižkou Orveľovou 1984. Áno, áno. No, no, a a teraz, všade, všade teraz oni, oni na YouTube, ako sa volá ten trkvas, čo to, čo to mal dneska toho no. Robapapa sme spomínali, už sa tam objavil u toho youtubera. Už tobňaka. Už tobňaka bol Robapapa. O živých ľuďoch sme začali hovoriť a všetko ako sa progresívna dáma prišla do... Čo to bolo? To bola slovenská televízia alebo kde a darovala... No tú knihu hovorím. Mladému Kaliňákovi darovala knihu 1984. no? Odpadli sme, Sice sme ležali, ale... Ale dobre, že sme ležali, a mohli sme si uprížiť, keď sme to videli. Ja, že keď sme to robili... Ale. Tak vítajte teda na tom pánskom našovom a poďte sa trošku ešte pozabávať, ešte kým vás trokári zajra nie to nezapriahnu, nezaželiesku, nezareťazujú a poďte, poďte sa trošku ešte pozabávať. Čo tu na panskom robíme? Zabávame sa, zabávame sa, kupujeme si písmenka do tajníčky, vôbec nezaprachy, na, sú na peniaze, nejakú menu vymyslíme, úplne inakšme a my sme už vymyslel, že vtipy. a tu nám ešte nikto neskritizoval za tipi, že si môžeš kúpiť tu pridu daniari. To je zakazané. Zakazané. A čo nie je zakázané, je povolené. Není za vtip. Dobeme budeme platiť vtipom? my ide, prieš do obchodu, než si kúpiš, povieš vtipom, tietka sa za. Však zasme. to tak aj robíme. No, robíme, však áno, že všetci si zasmejúme. My dáme vtip a dostajeme <laughs> <laughs> <laughs> Ešte sme fácku nedostali, tak... Na, tak tia, hodí, hodí, hodí, <laughs> no, dobre. Takže za vtip si u nás môžete písmenka do tajničky, tajnička dlhá, dnes bude dlhokánská, ťažká, bude ťažká. Áno, áno. Mm. A preto Katka rozhodla, že dneska bude dávať zadarmo, bude rozdávačná. Aj dlháňou budem dávať. Komu? Počkaj, dlháňou. Mm, aj dlháňou. Zadarmo budeš dávať, zadarmo dneska ideš. Ku každej samohláske dám aj dlhú samohlásku. E? A tvrdú? Takže dám A, A, E. e, e, e. e. I dlhý mekýš, Giorgio. Giorgio <laughs> už je na drate, mi, mi písal, že, že nejakého fera. Pozrajme fera do, do Chicago. Féri, nejaký feri. Ale, počka ešte povedzme, že je 10x26. 10x26, no. George, musíš narobiť ďalšie, no ne. Tentokrát sme nespravili omyl, ale je to 10x26, to znamená dokopy 260 okienok. Milimetrov. 26 cm, to sa ešte dá. Už tvár majú, komu sa aký páči. Počkaj, ja teraz počítam 26 cm, keď preložím na police 13. To no, je 13. To je dosť. Čo? Ale hrubého. Dosť hrubého. <laughs> <laughs> Hrubý šaško. 13 <Dobre>. mm. <laughs> 26 cm ty 26 Poďme si zmerať Počkaj, dáme pár zúplný Nechám ti to tu na, no, božeš sa to... Mám okuliare, áno ukude... <laughs> Nájdeš na hvatačku Nájdem, Nájdeš, vyňucham Vyňucháš? Ja <laughs> som dober. čuchací pes Dobre. Takže, tajnička nachystaná Zadarmo dnes Bekatka rozdávať, dlžne aj mekčene aj tvrdiačiny, tvrdé keď budete chcať to je jedno čo a čo ešte, potom, potom tu čo hovoríme, želáme, meninárom, meninárom želáme ešte musíme meniny povedať, Kati do som to dal, som to dal. meninári, meninári dneska budú mať, čo? dneska budú mať na rúžach ústlané, takže budeme hrať aj meninárom kto má nejaké, nejakého takého toho čo u Kati, správala, takéto mena tak, nech sa páči, zavtip telefónne číslo. Zavoláme, zahráme, no aj, alebo vyžehlíme, ho, čo vyžehlíme, čo si dokrkvali Áno, ak žení. to má narodeniny, tak... To, to sú vaše problémy. Nech sa prizna. Kto sa narodil, tak nech vie. Tak... No, alebo nech Boh zňuje svojho kamaráta alebo Milenku, že má narodeniny, tak zahráme. <laughs> Zavoláme, zahráme. <laughs> Zavoláme, zahráme. Aj manželovi ktorý by sme zavolali. <laughs> Počúvaj. Hej ty milenec, ty máš na rodiny. <laughs> Odkazuje ti tvoja milenka. <laughs> <laughs> Ďakujem. Ďakujem. Dneska 16. 16. No, ste... 16. november. Agnesa? No, Agnesa. Tak, no, Agnesa. No počkaj, teraz tie sviatky, keď je Medzinárodný deň tolerancie, dnes máte byť tolerantní na všetko. A ste boli celý deň? Tí, čo sú intel, in, intolerantní na laktózu. <laughs> <laughs> Alebo na niektorých ľudí Alebo na niektorých ľudí, tak to vôbec nevadí Dobre, ďalší taký sviatok, taký hovacký Svetový deň na pamiatku obeti Havarí na cestách, no dobre to je také, že Dajme tomu, no ale prečo zrovna Svetový deň, že každý deň je nejaká pamiatka, ne? A zasnúli mm. No dobre, 17. Šup, Katia, 17. Klaudia Klaudia, to má moja švagrová Kladivo. No, deň boja, za, ja je to ten sviatok za slobodu a demokraciu, čo bol zrušený, no? To, čo nám popreli. Kriedová revolúcia, začína zajtra v Rajne. ako to urobili, že nie je to deň pracovného pokoja, ale stále je to sviatok? Svátek, no, nejaký svatek to je, no. Ale treba pracovať. Treba pracovať, lebo však treba ono je, konsolidovať. Treba živiť štát. Treba živiť štát, nie na prasce. A čo <coughs> konsolidovať treba? To, čo niekto dodrbal? Do, ko, ko, ko, ko, <laughs> konsolidovať. <laughs> konsolidovať. Kon, konsolidovať, no. Také čudné slovo. Lebo však konsolidovať by mal ten, čo najviac nahrábal cez Kovina, no. Ja to však tam, no. Dobre, tam je nejak veľa tých sviatkov, tak je ďalší. Igor, Sviatok Sveteho. Svetej Alžbety. Svete Alžbety Bratislavskej, no. Patr patronky Charity. Patr Patronka Charity, no, <laughs> rozdávačná tiež. Toto je čo, mezinárodný deň študenctva, no, Áno, to s tým súvisí, s tým 17. novembrom, mm -hmm. vraj. Vraj. Raj, svetový deň chronickej obštrukčnej choroby plúc. Ach, no. Ja sa vrátim k tomu medzinárodný deň študentstva, však ne. mňa by zaujímalo, že je to tá kriedová revolúcia, že keď bude ešte písať pochodníkov, aby bude zajtra pršať, že niekto tam pozmýva všetko. Bude pršať. Bude pršať? Bude pršať, no. Musia dať nejaké nezmývateľné kriedy. Farby, no. Nejaké fixky. Sprejery, nástup. Sprejery. Sprejery prídu, to je ono. Eugen, Eugen. Suchoň. agen. 19. -ho. Alžbeta. Alžbeta, no. Svetový deň. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. <laughs> mm. Epstein, Epstein, novinka. Počkej, s kým sa to spojil Epstein? Lajčak. S Lajčakom, s Lajčakom. Lajčak bol dlho nezvestný a teraz vyšlo na povrch, že sa spojil s Epsteinom. Nie, Lajčak bol nezvestný. A nie, však sa strátil z dohľadu. No, z, z ľudského dohľadu. No, boli však. spolu na tom ostrove, až Epstein zmizol niekde natrvalo, či on ešte žije? Lajčak nespachal sebevraždu. No, tak zastupuje Lajčak. Teda spachal sebevraždu ako ľúčanský, vieš, takže podobne. <laughs> Hm, taký sebevraždený som sa spáchal, lebo vedel na veľa ľudí veľa toho. Aj No a nevadí, ale Lajčák tam zamotaný. No. A nie Lajčák, to nebol Lajčák, Lajčák, Balačák. Lajčák, áno. Nie, ale ešte jeden tam bol, čo kandidoval za prezidenta, ten Donik, ten zubatý, ak sa volal. Ten, ten tam, to tuším, bol zaplatený, a ten, ten sedí v onom Bruseli, desiak. Všade, všade sedia. Dobre, ale teraz Bacha, teraz Bacha, svetový deň, dávajte pozor. A Že je svetový deň hajzlov, ale teraz neviem, či to budú hajzli, ako tí naši politici. WC, WC, o, o. Giorgio. O, o. Ako voláte toalety v Americku, Giorgio? WC? Už si, už si. Už si, už, už sú? sú. Už sú. Už sú. na rade. Medzinárodný deň geografických informačných systémů. Nejaká vodina. Dobre, 20. a náš Félix. Felix, dočkal sa menin. Menín, Félix, a počkaj, Fénix, my mali Fénixa, ne Félixa. Áno, ale sme zavadzali, že je to Felix. Nie, to bol F, tak, môj, tu nebol Felix. To tvoj F, tak. tak. Máš F, tak? ale ty nemáš ruš. <laughs> no. Vytáhnem. Áha, Aha. hnusný deň, hnusný deň. Medzinárodný deň bez fajčenia. No, a čo si teraz počnem? Ani fajčenia nebude... čoho? Ani krúžky nebudú ani nič. Tak fajčiť sa dáva všeli čo. Jeho aj tráva. No, fajčiť. No, môžeš. Niek niekto hovorí, že keď je bez peňazí, tak si môže fajčiť prsty. <laughs> Hadový nohu, sa ho vedeme. Hadový nohu. Svetový deň absurdý. Takže svetový deň bez fajčenia a svetový deň to bude to, že budeme fajčiť ďali. A to bude absurdné, áno. Áno, absurdné. Dobre, ideme ďalej, nižšie. Medzinárodný deň, modlidieb za prenasledovanú církev. No keď, čože? keď prenasledovali bosorky, tak si nikomu nie vedem. Tak vždy církev da. prenasledovala. I však práve, že je to opačne. Všetko je hore nohami. Všetko je hore, nohami, no? a my podieme, kedy hore my, my sme vo svojho smere, hore nohami. Ale my dvaja, kedy pôjdeme hore nohami. Či to neáme toto. Dobre. <sým> Keď sa dohodneme. Keď sa dohodneme. To vieš, ako mám, že dohodnú tú súložitivu. Neviem. Že ja, už, že ja chcem a ty o tom ešte nevieš. Ako to je... <sým> <laughs> Ešte som ti nepovedol. Dobre, ja o tom neviem, že ty chceš. Áno, čak na 50%. <laughs> no to je vybavený. Dobre, no. Dej z priemyselnenia Afriky. No to je tiež riadny sviatek. No tak to je naplač. Chudáci Afričania, mohli si žiť po svojom. Svetový deň? Deti. Deti. A to je nestačí 1. jún? Tak to je svetový, tamto je medzinárodný a mne stále nejde do hlavy, že čo je medzinárodný deň a čo je svetový deň, lebo... A to bolo ako v tých živých ľuďoch, čo je, sú OSN pravidlá, čo sú... Naše zákony, či keď je svetový deň, tak tam sa nezapájajú všetky národy a keď je medzinárodný, tak to je deň neviem. pre všetky národy, alebo ako je to... Ja neviem. neviem. Čudné, dobre, ideme ďalej. 21. Elvíra. Ja. Svetový deň filozofie, ja, ten, to sa mi páči. Moje filozofické okienko No, bude Svetový deň ono Svetový deň pozdravou Čus. Čus Páčko Poznám aj taký pozdrav, že pál <laughs> <laughs> do pi Dopeč <laughs> PDP Ale možno sú to pozdraví pohľadnice, vieš Ktoré už dneska sa Vytratili z našich životov, žiaľ To bolo také pekné no, niekde boli. Ja som videl niekde pohľadnice Si mohla kúpiť Hm? Okay. Pošľam ti pohľadnicu na Vianoce. A? <laughs> PDP? <laughs> Kurierom! <laughs> nie, DP, DP, dp <laughs> Dobre, posledný svetový deň. Televízie 21. novembra. To, to tiež niečím chváliť. Dobre. 22. A... Cecília. Cecílka. No ešte dvakrát. Slunce, a... seno. Pozri, to má dvojty, a tak. lebo ešte bola svetá Cecília. Ukaž čo to tam je. Čo to tam celé? Ja aj. Sviatok Svetej Cecílie patronky hudby, hudobníkov a spevákov. No. Mm, to som netušila. K tomu len dám, že budeme hrať pekné pesničky, tak si nechni tajde sluchátka a žiadne škrkatka. Dobre, a poriadne nech to má nejaké grady. Dobre. A, a 23. nedela Klement... Gottwald má meniny. Klemo. No, zavoláme mu. Alebo Mento. Ja ho volajú. Kdo? Klementa. Mento? Klement. Klema alebo mento? Mentolka. Mentos. Element. Ele element. <laughs> element. Hmm. Piatý element. Dobre, takže toto kmení nám. Zahráme si ešte, čo si zahráme? Rýchle prsty si zahráme a čo sme chceli hádať rýchle prsty. Potom povedali, že nebudeme to rozoberať. Asi nie, tentokrát nemáme rýchle prsty, máme? Dáme, dáme rýchle prsty. Pozrite sa, dajte si, kto chce hrať rýchle prsty, tak googlujte. Googlujte. Googlujte a skúste vohľadnúť, že skade čerpáme námety na na uputávku. Nedelňu, na Pánske. Tak to dáme. Skade? No, no dáme, vopýtame sa. Možno na to niekto príde. Odkiaľ? Kde sa to vzalo? Dobre, čo je našou inšpiráciou? Čo nás inšpiruje k tomu? Tak. tak presne. Čo Pre aj... naše uputavky? Čo nás inšpiruje k uputávkam, ktoré tam bešáme pre vás. A ešte sme nepovedali kontakty. Kontakty. A však ja mám už kontakt, teda nemám, na 50% mám iba. Hmm. no mám takú mluv z minulého vysielania, že sme vôbec nepovedali, takže no, tentokrát no. ich poviem. A však poviem. ktorý ja nepoviem, ja už mám mailov, ja to mám toľko mailov, že Ale ja ich poviem, pretože ich mám. A ty sa chceš kontaktovať? Pretože ich mám. Aj, aj, aj. <sínsky> si sa nachystala dneska. Nie, Ahoj, mne, si vy a hlavne, že rúšci zabudla. Dobre, keď si bola na školení, jasne som ti povedal, že kružky sú podstatné <sínsky> vlesy. Tak sa doladím, dobre, ale tak to si musel ty zlízať, alebo neviem, ako sa to stalo. <sínsky> no, Takže telefónne číslo, kto nám chce zavolať, 048 3810101. A kto chce poslať mail, tak je studiozamináčslobodnivysielac.sk. Dobre. Všetko začíname. Všetko ideme na to. Nachystajte si pera, papiere, cerusky, kosošvorce, 20, koľko? 6x26? 10x26. <laughs> 10x26. 10x26. 10x26. Ja 260 ja som... škáročok pre písmenka. Ja som sa ešte nenachystal. A medziarky. Ja som za chvíľku nachystal. A tiarky a bodky. Ja som za chvíľku nachystal. Ja si idem doľadiť ten rúž. A ty, si, ty sa... si ideš posúho. Dobre, tak si choď doľadiť ten rúž. <súdň> ja sa idem nachystať. Čaká ťa Čakám ťa pod stolom. Čakám <súdň> ťa pod stolom. Prším mi <-y> základ. <súdň> Odkiaľ sa poznáme? No, nikomu nikomu nepoviem. <súdň> tak, dober. Usadte sa. Fasa dve hodiny zábavy. Začíname. Šup. Prečo tu musím zhodiť zvuk. Zám Niečo na zamyslenie. Syn sa ma pýta, kedy prídem domov. No už ani neviem, čo na to povedať. 200 hodín v robote a stále je to málo. Beňaženka prázdna, hlava plná starosti, Vláda kričí. Stianite si opasky. Lenže ja už nemám z čoho. Na stole studená večera. Hlas manželky, čo to už nechce počúvať a ja len pozerám na ruky. Plné mozolov, ale prázdne. Nie, toto nie je život. To je ticho pred búrkou. Viem, že dnes sa niečo zlomí Ti hore naše dne, A volajú to sloboda, sloboda, sloboda, sloboda. Vidím tie ich prázdne křichty Čo sa smejú z našich rán Už nesítim strach, len tlak Čo sa mení na vzor v mojich žilách Ruky horia, dýchá že sa to láme v nás, ticho je mŕtve, zrodil sa hnev a dnes to... Tore sa spajú z našich ránk, vrájšie na to upíj. niekto, kričí, niekto ale všetci cíti to isté, že sa niečo blíži. Jedný Zdravím, pišta šalgovce. Počkaj, toto musím vypnúť. Toto zapnem. Čip, čip. Príde Bača a Rúdok svojim ovečkám do košiara a hovorí no ovečky moje, bude sex. To musím vyskúšať, uh, Chcete to za A jemne a s boskami, alebo za B tvrdou a odzadu? V tom sa otočí jedna ovca, že B je u nás taničke. Chcete to z rúža malo? Bez rúžu. Ej. Ej, ej, bača, bača. Ale však si dávať aký nezmývateľný ten rúž. Nádne otlačky nerobí. Dobre, v tom sa, ja to som už čítal. B, otázka na George z Americká. George, musíme George spojiť. George z Americká, či George, že vraj, tu sa ho pýtame. Pripovie mi to potom, ale zabudnem. Mhm. Mm Dobre, B, B, je B u nás inčka Báme, ja tam. B. Pera do ruky. Je B je B ako Boris. Prvý hovorím riadok, druhý hovorím stôl 5. Hovor si, čo chceš. Aj o B 1 lomeno 24. To je všetko? Len jedenkrát je B u nás na ničke 4 lomeno 5. Je to naozaj taká dlhá. Aj mekčenie dávaj. B aj mekčenie. <laughs> aj dvoj bodko. Bekčenie. B aj dluhé B dávaj. 5 lomeno 14. Dluhé B. 6 lomeno 23. Jožo píše, že sme vypadli, re? 8 lomeno 18. 9, lomeno 17. Všetko B. B ešte chce G, ale to pozrieme až potom. G. G, to pozrieme potom. Najskôr rúž, kružok a potom pozrieme G. Na hľadanie G nepotrebuješ môj rúž. Nie? <laughs> Môžeš si ho dať ty. <laughs> <laughs> Myslím ja peleče. Linda, Linda. Dneska niekto v tej politike prehlásil, že sú oficiálne 4 pohľavy a že nie je to nejaký progresívny. Máme gej? Chvíľočku. Chvíľočku, nevyrúšaj. Máme gej? Máme gej? 3 lomeno 13. To nevieme hľadať? Že máš začať znova, lebo že sme vypadli a že Giorgio nepočul písmeňka. Ašak sme žiadne ešte nedávali Giorgio. Zopakujem mu. Počkaj, do, dohovorím G, áno? No, odpoveď G. Giorgio, Gečko ide. G, Gčko, Ďalšie dávaj. G, 8, lomeno 8. Gčko lovím. To sú všetky G a teraz opakujem pre Giorgia. Hm. Zvedaj, keď ja budem opakovať. B. Dvakrát za sebou. B ako je B v tajničke Jebe budem hovoriť 1 lomeno 24 4 lomeno 5 5 lomeno 14 6 lomeno 23 9 lomeno 17. Ty si chleda tie kontakty, dala si ich. Kontakty som dala a ešte, ešte G pre Georgea, opakujem, bod G. Opakujem, ukazujem. <laughs> 3 lomeno 13. 8 lomeno 8 a to je všetko dobre, ja to teraz trošku pomalím ja, na nás napadlo, že pôjdeme drat, zabudneme na to vieš, zabudneme, dáme Georgia do, do, do, do dratu ano. zavoláme za more, za oceán do, do toho najdemokratickejšieho štáta na svete zistíme čo vo veci, či už nás očuje a musíme sa ho pýtať tuto sa ho pýta, oný, Rudo nie, vačaru do toho vačaru. <laughs> Píšta sa ho pýta. Píšta zo šalgovec. to zo Šálkovečka, Tak to No Zvedáte aj, kto vypadol. Halo? Halo. A je, yeah, to... George, aký krásny, učesaný. Pesák. Neká... Počkaj, ja vás musím, počkaj, počkaj, musím V rádu máš vyfúkanú, krásny si. Musím zastaviť na pánske. Počkaj, počkaj. na <laughs> no a už sme doma. Už sme ešte nehovorili, George. Počkaj, a kde ste vy? My sme tu, a ty nás nevidíš? No lenže kde hovoríš, že ideme na to na hulaka? Na hulaka! Na pampucha To ja idem ty, to ja idem ty. Čo na bude, George. Išla, išla, išla ona s Igorom Pavlina, tá jeho kobila biela. Išla, išla po meste a teraz Igor sa otáčal po ženách, sa a Pavlina je buka, takto po hlave, po gebení. priskočil k nemu taký dôchodca, začal ho byť hlava, nehlava a Pavlina to čo robíte, čo robíte, to, čo mu robíte? O ježiš, pripašte, ja som myslel, že už to začalo. <laughs> Revolúce. Dobre. Giorgio, prečo ti voláme takto rýchlo? Lebo, že jedna vec, písal, že našiel nejakú Ferryho, že? Porozprávať, čo je ferik, Kdo je Ferry? Ferry biker. Biker? Hm? Aha. On, on, o, on, posol, on, daj on, po slovensky. Bicyklista. Pogaloši, po pogaloši motorkar má Indiana. <laughs> svojho? Novšieho, každý, ma, Indiana každý má v Amerike má. svojho Indiana? <laughs> Ja som svojou zviedom. <hýdají> už, už ma stal veľmi veľa ten I... bolo, <hýdají> No tak, ten ferro je biker a, a motorkar. A Bicykl Saaradkart Ajurinda bo bicyklista. Jurinda. Jurinda bo bicyklista. De Jurinda. Jurinda je Jurinda to je. Jurinda anglické Jurinda, Jurinda to je opak. A dobre. No, my od biker te dá motorcar. A má India na no občas, svojo, ako každý američan. No a občas navštíví, keď ide toto z Chicago, túto a, a z, tak gulaš si uvaríme a také, no, takže taký, a. taký tento. A, a povedal mi novinu, Taku. že imigrant, migra tá, la migra, tá migranti, tia, že už chytajú po Chicagu ľudí a šifujú ich na Slovensko. Na Slovensko? Áno, a majú problém ľudia, lebo to uh, Majú tu domy, majetky A teraz oni čakajú pred domom A chytia ho a pošľú domov hm. A už sú takí, čo majú aj deti tu narodené Tak napríklad jeden rodič tu ostane A druhé ho vyhodia To je, vážne A to je, no. tá, to je tá Trumpová migračná, migračná politika? Čínka, ano, ano. No, ale, a, ale počúvaj, ale oni chytajú tých, čo platia dane, čo tu chcú. Už majú deti 10, 9, 8 ročné a tak. Ja som ale, že povedl, že toto sú No, a tých <laughs> tí nelegálnych tí? nechajú, no. lebo o nich nevedia a títo, čo platia danie, tak o tých no, vecí... vedia, no. Vždycky je lepšie, keď o tebe nikto nevie. No, no počúvaj, to píše oni, píšta zo Šalgoviec, že otázka na Georgea z Americká. George, ja budem ako citovať. Víjel si už vyplýtvaného netopiera? Nie. No. <laughs> že ak nie, treba pri lízdaní otvoriť oči. <laughs> Ej, vypytali, je to pier. Tak nevidel. Tuto máš. Čo ta, tuto máš naživo. Tak George si to predstavuje. Dnes to predstavuje, Tak Tak nejako tak. Presne ako to vidíš, presne teraz. Tak vyzerá ten netopier vypytovaný. Dobre, takže píšta, sme ti spodili sen. <laughs> Máš to naživo. Dobre, ahoj Katka s Pálkom, Janči píše, tričko som dostal, ďakujem pekne, ležem je malé, však <laughs> to vedeli, že ti je malé. Ja nosím 3XL na budúce, tak pošleme 3 trička. 3 trička, veľkosť L, väčšiu nemáme. Väčšia není, no. Janči, ale môžeš mať vybavený darček, postronček pre niekoho. No, aj niekomu daruj, venuj. No. Alebo ja s ním spíš iba. Navleď si do ňo vankuš. do ňo Pošli mu ženie, nech si natrpáť léko oblieť na zemi. A do zájra, nebo zlečenie, nebo zlíci. To je bola reklamá, slobodom vysielaťa. Trpáť zlíci. Maťko, maťko píše Mikulášovi, pošli mi bračeka, Mikuláš mu odpoveda, pošli mamu. Viete, ako sa pozná infomanka, keď chlapovi podkopne nohy a je pod ním skôr, než dopadne na zem. Psychi Psychiatr, ten alkohol vás pomaly zabíja. To nevadí, ja sa neponávam. Pomaly zabíja. Dobre. Muž ide taxikom, naraz vidí, ako jeho manželka vchádza do nejakého hotela. Hovorím, zastav! Že chceš si zarobiť 100 eur, taxikár sa bez váhania spýta, čo mám robiť. Muž vybral fotku, podal moju a povedal, to je moja žena. Najde ju v tom hoteli, vytiahne ju von za vlasy. Taxikár ide do hotela po chvíľke ťahá ženu za vlasy, ktorá hlasí, to nadáva, a kričí. Čo to robíš ty, koksove, to nie je moja žena, taxikár? Nie, to je moja žena. Drž ju, v aute, ja sa vrátim pre tú tvoju. <laughs> Rozletia sa dvere v byte, vojde jednu pišta na Bruseli ako nikdy a zreve na ženu. Ako to? Že máš za znovu nočnú košelu. <laughs> Ako vieš, veď ju ešte nevidel. Nevidel, nevidel, ale chlapí v krčme hovorili. <laughs> Chodi na sa na do krčmy? <laughs> počímaj, ale one, to bolo tak, že sa hádali chlapi, že ktorá žena robí väčší i oný bordel, krik pri onom prísložiť. A že, že moja kričí, že sused mi bucha na stenu, že čo to robíme. A druhý, to už není. U nás celý barák sa zobudí, preberie a každý mi chodí bucha na dvere, že máme prestať. A, a, a ten tretí chlapi, tá moja robí taký humbuk, že ju počuť až do krčmy. <laughs> Pani, prečo sa chcete rozviesť? Lebo ma počas sexu šikánuje, pán sudca. Môžete to súdu viacej ozrejmiť? No, stále mi vyvoláva, že kde som a kedy prídem domov. <PARived replace> <imagery> <Ja>. <Shores> že prečo paneňská blana už nikdy nenarastie? Preto, lebo na to už nikdy nebude mať čas. <j t -orní Adrianğim> <S complex> Pán doktor, tá viagra je zázrak, potrebujem ešte viac balení. Takže aj vaša manželka je spokojná. Manželka, to neviem, čo to beriem, že ešte som nebol doma. <súdňujem> Tak, deti, aké zvuky ste počuli na farme? Pýta sa učiteľka prváčikov. A deti, múúúúúúúúú, bééééé. Ič do piče, stáľa traktora. <maví> Mami, možno neexistujú normálni chlapy, preto ma všetci opúšťajú. Cérka moja, poznám ťa veľmi dobre. Oni ťa neopúšťajú, oni si zachraňujú životy. <maví> dobre, ako, dá, ako ti máme hrať, však ti poslali tričko, jedno. No, ináč, ináč aj, aby ste vedeli, ja sa vám priznám, no, keď už sme takí kamaráti, a ja berem tu Viagra niekedy. Tú, tú niekedy. Vieš, ja, ja, ja mám tú sáčkovú polievku tak hore na poličke a ja mám, ja mám a nemôžem vystrieť ruky. Hlad je hlad. Všetky, všetky možné spôsoby použiješ, no? to tam býva, no. Čo narobíš? A ja tiež používajem Viagru po ránu, keď on ne... Aby som sa úbeď postavil v postele. <laughs> a ešte, dedovia, keď on je na dôchodku, ešte užívajú Viagru, aby im tepláky nespadli, aby mali na čo držať. <laughs> pod kolena. Dobre, Jančí, že a e o u napomen. No, hey. Ale máš robotu, ideš. Kružky počkajú. Dobre. Na to, to poď na to Takže A Aj A, dávajte Ano, budem za sebou, jak to pôjde Takže A, krátke A 1 lomeno 17 Krátke A Ale len dlhé sme slúbili. 2 lomeno 2 Krátke A 2 lomeno 9 Dlhé A 2 lomeno 20 Dlhé A 3 lomeno 7 Krátke A 3 lomeno 14 Krátke A 4 lomeno 17 Ďalšie krátke 4 lomeno 19 Ideme. Nebej stíhať, ja, Žožo, kývni mi, ja to stopnem tuto. Dlhé A 5 lomeno 6 krátke A 5 lomeno 16 krátke A 6 lomeno 2 To sú bavri. To sú <laughs> To sú Krátke je? A George, a to budeš mať na tom druhom papieri. <laughs> mám dva papiere. Jak si vedela, že mám dva? Lebo toto musíš mať veľmi dlhé papiere, Žorčo. Až som ťa polutovala, keď som videla tú tajničku. No, to je zložitosť. Kto to vymyslel? Kto to len vymyslel? To je opísané, To určite je opísané také. <laughs> Čo je opísané ty? To je z pred dvoch rokov. Čo Nerob, lebo ja, Janči, zal, zalovím to do, do, do tých starých oných jak sa to povie. A nálov a vylovím a budem vedieť. Ty mi chcel niečo povedať, si ma zastavil. No, ja? Dobre, tak si spomenieš. Krátke A 7 lomeno 22. Krátke A 8 lomeno 2. Krátke A 8 lomeno 15, ďalšie krátke 8 lomeno 17, ďalšie krátke A 9 lomeno 10, ďalšie krátke 9 lomeno 13, ďalšie krátke A 10 lomeno 5, Krátke A, 10 lomeno 10. Dlhé A, 10 lomeno 13. Fuh, a všetky A. Aj krátke, aj dlhé. E. Ideme E. Krátke E. 1 lomeno 5. 1 lomeno 15. 1 lomeno 23 1 lomeno 25 hm? Krátke E 4 lomeno 2 Ďalšie krátke 4 lomeno 7 Ďalšie krátke 4 lomeno 9 Krátke E, 4, lomeno 14. Krátke E, 4, lomeno 21. Džorčo, to už máš mimo. Džorčo, vypadol vedľa všetkého. Sa strátil mm -hmm. Tak ale možno počúva. Nie. Hádam, to nebudem musieť opakovať. Čuje. <laughs> Dlhé E, 4, lomeno 23. krátke e 5 lomeno 8, krátke e 5 lomeno 22, krátke e 6 lomeno 4, 6 lomeno 10, 6 lomeno 21 a 6 lomeno 26 krátke E 9 lomeno 16 9 lomeno 18 krátke E dáme všetky samohlaske výtajnička jasná <sík> neviem to To nebude také jednoduché krátke E 10 lomeno 7 krátke E 10 lomeno 17 to sú všetky E O O, o, o, ako oko. O. Jorge, kuka, ja <laughs> 1 lomeno 3 o, 1 lomeno 9 o, 2 lomeno 11. Nedržiavaš, počkaj, nedržiavaš, Georgiou, vôbec nedržiavaš, ma musíš počuje ja mi to tu beží, aj počujeme, ak ja ťúkaš do klávesnice, ale obraz nemáme, ja na obraz sa vykašli. Ale vedia, ja, ja som prestal už dávno to no. uh, luštiť, ja, to bolo veľký. Keď týklad, on nás nevidí, ani my jeho nebudeme vidieť, <sík> to je celé. Áno, vidíš to. <sík> to, je, to je ako tá moja ona, na 50% dohodnutá, no. No dobre. Krátke, ó. Ale si nadráte pokojne. No, oh, škoda, o. no, škoda, no, tešil som sa na to, ale nebudeme zdržiavať tých ostatných. Ale, ale kde zdržiavame? Hej, ja, ako hovorím, ja, ja neluštím, no. To to Nie. No, dobre. Krátke O, 2 lomeno 15, 2 lomeno 18, 3 lomeno 10, 3 lomeno 18 3 lomeno 23 Krátke o 4 lomeno 12 Krátke o 5 lomeno 2 5 lomeno 11 5 lomeno 13 5 lomeno 20 máte ti pomôcť? Ja povedem odzadu, ty chodí odpredu Ja sa zrazím aj v strede Ja to mám rád aj odzadu povedať Čelo mi alebo zatkáme Predkáme ty, ako zatká. Čo sme tu, pelegríni, či čo? Pokračujem krátke o 6 lomeno 13 7 lomeno 16 8 lomeno 9, 8 lomeno 11, 9 lomeno 5, 9 lomeno 7, 9 lomeno 20, chybu. krátke O, daj chybu na pomilenie, 10 lomeno 2, je ja to tých triček nemám. 10 lomeno 15 10 lomeno 20 10 lomeno 23 je posledné O O, ešte to je ten podpis U U, ešte U U <laughs> <laughs> Či niekto to hlasil U, hey, Giorgio, no, na Giorgio, začiatku z, u. u nemáme <laughs> Ja to skratím, U nemáme u. Máme, u. máme, hen vidím Aha, hen vidím U ako Udo. Uda, Uda, Uda, Jurgens. Nie, dávali vždy, že ona je. George sa aj nad tým rozčuloval. Že U ako Uršula, vieš? Výpač, Ale, no, všetnáky ste nevíte, ne? U, jedna lomeno jedenáct. Ginekologička. U, tri lomeno tri. U6 lomeno 17. Keď ti tu bolo medzi tým? 6 lomeno 24. Dávaš pauzi 30 sekúndové. Pozor, dlhé U. Pozor, <laughs> Pozor je dlhé U. Dláč. <laughs> Už sa tlačí. Babka uhnišia, babka uhniela. <laughs> dlhé U7 lomeno 8. Pustite ma s zase krátke u. 8 lomeno 22 konec jo. A jo jo je ako jo ako jahoda jahoda prelíz mi jasné jahody prelíz mi prelíz mi je ako Janči. je ako Jančí, jahoda. <clears throat> mám jo 5 lomeno 21 ďalšie jo ako Janči 6 lomeno 3. Janči, Janči, že má krátke tričko. Nole. Bude mať dáreček. Dalej. 6 lomeno 11. J. Ja som tvoj dáreček. <laughs> Všetko. Hm, kdy máš krásne pero, krajšie pero ako Dobre, Giorgio, ostro sa preostro vyhradzujem proti dnešnej uputávke na pánske, to čo sa ti nepáči, alebo na dámske. Na pánske som viac menej pochopil, že buď to nado mnou niekto plíska byčom, alebo sa idem vycikať. Ale na dámske to vyzerá tak, že nás posiel až do galoše. To je úražka nášho majestátu. Ale aby si vedel, že my v Americku sme charaktery, ja vás aj tak zdravím a na veľa spomienok na vás. Zlato, ideme na to. Ona. Počkaj, Zlato, to mne hovoríš, či Katke? Kati, čo tebe hovorí? Zlato, ideme na to. No tak poď, na to, to máme zázorný dialog. Ona. Poď dialog, no poď. Daj pekne, zamilovaný. Zlato, bola som mu očného a povedal, že potrebujem okuliare. A, koľko teda potrebujem na tie okuliare? <laughs> Kde som ja? No, že to ideš ty. <laughs> to ide. ja. 500 eur. Dobre, tu máš. <laughs> Drahý, ale to je len 10 eur. No vidíš, že vidíš, žiadno kule nepotrebuješ. <laughs> a ďalší tu mám ja. to. Katka, ty prečo nekričíš pri sexe? Pálinko, a čo je na tých 30 sekundách také strašné? <laughs> <laughs> Oci, keď si indiani malujú tvár, keď idú do boja, tak si dávaj bacha. Mama stojí pred zrkadlom a pre, preprašuje, či, či aj pripravuje sa na boj. <laughs> Drahý, čo by si robil, keby medveď napadol tvoju ženu? Tá nič? Akože, sám zautočil, tak nech si to sám aj zlizne. Po, po, po, povedala mi. Tu dáme tiež? Aj, Ty si alkoholik nic s tebou nechcem mať. A to už prečo? Lebo aj teraz piješ pivo. Tak sa pozri, vravím. Pivo je z jačmenia, bodka je zo zemiakov, vysky je z kukurice, slivovica je z čoho? No a zo slivák, tak vidíš, ja som vlastne vegán a alkoholik. <háložení> <háložení> Pálko mi poslal správu na tajnáša. Chcem žiť väčšine, čo mám robiť? <laughs> že ožeň sa s Katkou. A to budem žiť väčšine? No to nie, ale túžba po väčšom živote, čo skoro prejde. <laughs> <laughs> Už sa mi Dobre. nebude chcieť. No? A to bol taký oný, že, že Jano chodil furt do krčmi a potom zrazu prestal chodiť. A chlapi pýta, že a potom zase sa objavil v krčme. A, a potom akože sa chlapí, že ja, oženil som sa, a, to prečo si sa ty oženil, ty, však, ty vôbec, vôbec nemal také, one, také nejaké zálepy, alebo čo. A, že, a už ma nebavilo, vysiadáva tu na v krčme. No a teraz čo, keď si sa oženil? No už ma zase baví. <laughs> Palko čo najviac zlutuješ v tvojom živote? Že som nepočúval svoju matku. A čo hovorila tvoja mater? Neviem, nepočúval som ju. <laughs> Ako si sa dožil 100 rokov? Raz v roku si robím alkoholickú terapiu. A čo piješ tento deň? Ten deň nepijem. <laughs> a gumáky sú tam. Gumáky ďal, no, gumáče. Tlačia, treba ich <laughs> vyhrnúť. Gumáky. <laughs> Zase v vajce v gumách, ako chcete ich G sme už dávali. Už sme dávali. Už sme dávali. M, m, m. Ako, m, m ako matoviče máme. Ideme m 2 lomeno 12. 2 lomeno 24. Koľko za let máme? 3 lomeno 8. Čo hľadáme zase G? 6 lomeno 1. Poďme ešte G pozerať <coughs> <laughs> má 7 lomeno 20. Všetko. A sme hľadali a A. Ačko, ačko máme a mávali sme dlhé aj, aj krátke a ešte ja prezradím, že ešte máme jedna, ešte bodky nedávame na done Ako dávame, ale nie, nie, nespájame to, nedávame zadarmo. Ďalej, K, ako tíkati K. A dajeme hneď K, ako klokan.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 2 lomeno 7 2 lomeno 14 3 lomeno 2 3 lomeno 21 Dobre, hrajú na planskom 4 lomeno 11 Come on, come on Katí, come on, come on kam je pod stôl, komor? Komor. Mož máš delegáte a idem skontroluovať No už som nechytal. Ty máš ruž? Ja mám. Ty máš? si mi nestihol získať? Asi. nie som ten nejsem, ten To je to 6, lomeno 6, k, ako klokan. 6, lomeno 16. 8 lomeno 26, 10 lomeno 14. Všetko k? To musíme inak spraviť. A Y. Tvrdia sa. Krátke, aj dlhé. Aj dlhé. A takéto. A jazyky sú s Y. Také veľké, že 2. Čo je to vlastne? Dobre. Idem hľadať Y. Tvrdé I musíme inak spraviť toto no sa, to, to sa budeš musieť naučiť vždy náspomejť tú taničku a budeš to vedieť v hlave a, takto stále chodíš po toho stola von a pozerať do papiera a čo kúkať. som ja Norton Commander alebo čo, čo? ale chodíš do papiera furkuka kúkaj spod stola a kam mám ísť no, však... tak, však... tak si to napíš na gaťa a budem tam <laughs> na gaťa čiarkovajšia či, som už povedal tie si dávam dole vždy ty. no no vajco si <laughs> <laughs> boba vaj, nejak ten černok bol napísaný <laughs> no poď. Adam. Čo? U mňa? Však, Krátke tvrdé I. Však tu je to. Ja som našla. 2 <rý> ja. lomeno 23. Som to preložil. Ja som vedela, že tenky bol. <rý> Meký. <rý> dávaj, dávaj. Rýchlejšie. Rýchlejšie. Však ďalej už musím hľadať, keď bol krátky tvrdý. Čakaj, ho <laughs> mm. sa mi zahmlievajú okuliare. To sa chválilo, <laughs> že máš okuliare. Čiže no? <laughs> ja nemám. <laughs> ja vždy trafím. Ešte raz som našla krátky tvrdý. To je zase. Nezavadzaj. <laughs> <laughs> že máš dlhý, keď máš krátky. 6 mm. lomeno 7. Neprezradzaj, dobre. 6 lomeno 7 Búsa ani nehožením potom Na no, veru hm, 7 lomeno 4, krátky As? Y Ale tvrdý Tvrdý, Y je vždy tvrdý Spodnek toho s tým vyšpárač <laughs> no Všetko, všetky Všetko? Y Všetko pre Georgea. Dobre. Ferry, zdravím vás na pánskom všetkých. George z Americi. Z Americi. Z, Rici, z Americi. Z Z Rici. Ma tu nech vám niečo načarbem, tak mi držte palce. Posielam zo pár vtipov, nie sú to obyčajné vtipy, ale rusnácke vtipy, aby tomu rozumel aj George z Americi. A všetci rusnáci vo vesmíre. No konec. ale ja si mám jazyk teraz dolámať, hej? Či, čítajte to pomaly a zretiel, teraz som potom čo budem robiť bez jazyka ty? Čítajte Čítaj to. Čítaj pomaly, lebo viem že ti pomaly, lebo viem že nevieš čítať. Áno, zretielne. Giorgio, a počkaj, ne, sa sami. Giorgio už je starší pán. Musím pomaly dokoli tebe, musím pomaly. Uh, už je starší pán Had, volo, volosatý. Volosatý. Volosatý. volosatý da, vlasatý. Vlasatý, fúzatý. Aby to stihol pochopiť. Tak, George, aby pre te, aby si stihol chápať. <hýk> no konec. Volámeš ja tvoj veľký jazyk. Môj jazyk v ríci bude, no? Fú, do dorici, nie, jazyk do ríci, nie. To radšej do toho netopiera. <hýk> Vertať si, Vasilí, v syn. Čo? Z veľkého svýta domy v Dolabrice. V... Dolabírce. Dolabírce. Do v uchu mať na ušničku. Vasil si ho bere bokom imu hvariť. U našej rodiny si traduje, že chlop nosiť na ušničky len keď je pirat alebo buzerant. abo ja si ja teper vykloním z oblaka a najťa pambuch varuje kýťťa tam zbačú tvúj koráb. Tvúj koráb. Kand... Počkaj, ide to mám? Jaj? A to je konec? A nebol tam koráb, no. Kandra Čovci spívali u Bratislavy pesničku Idú sobi hory selom. A jeden Bratislavčan hoáriť. Tá pesnička o soboch bola krásna, mohli by ste ju zaspievať ešte raz? Idú sobi horyselom. selom. Idú soby selom. Hore, dedinou, selo je ja, dedinou. Hore, hm, Dobre. Dobre, a mám, a mám aj otázky pre Georgea, a ďalšie otázky. Prečo rusniaci, keď kopú studňu, kopú hneď dva studne vedľa seba? George. To je neviem. Nevieš? A že prečo ne. studne na noc zakrývajú a cez deň odkrývajú? No, tak ja za teba, ja to poznám, že kúpu vedľa seba, lebo že vyvkopu jednu a do tej druhej, aby mali kam dať tú hlinu, čo vykopali z tej prvej. <coughs> to sa tak robí a to policajti u nás robia na Slovensku. A že prečo na noc zakrývajú a cez deň odkryvajú, aby sa im stále nevyliala voda, keď budú hore nohami, jak sa zemotáča. Ahojte, Ferry z také Tak je Ferry, tak je musel vymyslieť na nejakých fakov. <laughs> My naci tých východňarov voláme, že fakové. Fakové, no. A ty si rozumel, čo som čítal vôbec. Hej. Lebo ja som sám sebe nerozumel. Preto si sa Ja nesmiel. Ja som, ja som to, to snažil pochopiť, ale ja si to prekladal ako v hlave. Ale no, neviem, čo to vyšlo. Dobre. George, a už som tu zásik, no však počujeme, v zelenine. Prosím si tú veľkú dlhú úhorku, chcete ju zabaliť celú alebo pokrajať na kulíska? A ty čas si myslíš, že moja Galoša je na žetoníku? <skrý> na žetoníku. <skrý> <skrý> štúdiu v na pán. Miera, my tam pole. Myslíš, že ja mám rýčku ako oný, jubox? <skrý> <skrý> štúdiu na Panskej. Palko, čože stojíš pri tom okne? Ale rozmýšľam, či ho mám zatvoriť, alebo vyskočiť. Kľudne vyskoč, ja ho potom zavriem. No a s Georgeom to tu dosť, to neukončíme túto reláciu. <rý> <rý> Učiteľka rozčúlene v škole. Mám zavolať tvojej mame? A volala vám moja mama, keď má problém v robote. <rý> <rý> po troch týždňoch Katka konečne podvolí Palkovým škemra škemraniam. A tak sa vyzlečie do náha. No by ste bol. Aj to zahráme, poď zahráme to. Poď zahráme to. Kamery, kamery! Ide. Kamery! Zatiaľ skúška iba. Klapka. Počkaj, chcel je stať skúšku zatiaľ, skúška, aké to bude. Čo? No. A tak sa vyzlečie do náha, vraví. Palko, teraz si ma môžeš vziať. Katka, a nie je trochu priskoro na svadbu. To bol to bol, to, je vtipo, to je, že, že jak ty dva, že, že, že počúvaj, nie, neotravuj, sex bude až po svadbe. No dobre, tak mi zavolaj, keď sa vydáš, čau. Mami, a ty si chcela dievčatko či chlapčeka? Ja, len som si chcela zaviazať topanky. Prečo ženy nenosia kondómy v kabelke? Mám, ale nemám kondómy. No či veľa, ja nechcem ochranu. Čo? Bez čepičky. Ja som bez ochrany. Bez ochrany. No, šoká, ja bez čepičky. <laughs> Lebo kým by ho v tej kabelke našla, tak už by jej syn textoval z východného frontu. <laughs> z východného frontu. Dobre, aha, spolu tu. Ah, no bfcr a spoluľásky samé. Pamätám. Áno. Maké. No aj njo. Vidíš, teraz to pasuje. Njo. Meké. No njo. Dobre, idem hľadať. No, no, nie, no, nie. Dobre, kým sa vrátiš, že ja poviem ďalší vtip. No, ako na čo? Načo? čo? Na čo? Na čo? Na čo? Jedna lomeno 6. 1 lomeno 14. 2 lomeno 10. 2 lomeno 22. 3 lomeno 6. 4 lomeno 13. 4 lomeno 16. 4 lomeno 22 5 lomeno 12 Ja to sa mi páči. môj škem tak sa vyločiť do náha a vraví No a to sme mali tiež zahrať Tak ja som chcel Si sa do toho vsadil sám Čo? Ja som chcel <laughs> On to už nemohol vydrúdať <laughs> Ty si povedala, že mám meky. Či mali tvrdý, či krátky. Ja som povedala krátky tvrdý. Krátky tvrdý si Že dlhý som nevedela nájsť. Že dar, darbo prekladaš. Viete, ako sa poje po japonsky impotent? No. Oh. No povedz. Makala muho maho meky. Môj prípad. <laughs> Samo sa to. <laughs> Samo sa to zmeklo. Pravou <laughs> zľavu. Jej, yeah, Katka, počúvaj. Ano? A zobrala by si si ma, keby som vyhral uh, v tom, toto loto, vieš, ten, ten super, super uh, loteria. Ale, Georgia, ja nie som na peniaze mňa, hmota nezaujíma. No, som no šťastil, lebo, ja, lebo ja som vyhral 2 doláre. 2 doláre vyhral toto loto. Nech to stačí, to by nám vyšlo na kávu, ne? Hm? Nie. Nie? Ani na kávu 2 doláre. Takú za sebou, ne? My sa podelili. Čo? Tak je na jednu, že by sme pieli spolu, čo? Čo, Giorgio, ja, -džo, haló, ja, si tam? Určite. <laughs> Počúvaš, ak v Amerike tam robia kávy, tie one, tie také zohrievané, nie z toho, ono, tak, že to furt sa varí. Z To prekvapkavača. No, to fur kávy kopec. No. Uh -huh. Tu ako u nás, že ktorý robíš kávu, vypiješ a zase nemáš. Mhm. Uh -huh. Pokračujem na, ako na čo? šesť lomeno dvadsať sedem lomeno 23 osem lomeno jedna osem lomeno desať Lomeno 6. A 10. Lomeno 22. To je všetko, no? Ďalej, ďalej čo tam bolo, Polík? Ja hoď to už čítam. Ty bych ďalšie. Ježi, že úorku. Ďalej bolo. Čo bolo, čo? čo? Ja gumáky tam boli. Nie. Gdzie to. Je, no? ja, Lebo, <laughs> gumáky bolo, už boli. <laughs> je B, u nás v už bolo. B už bolo. B, odsah chcela B. F. F. Ako Fico. Ako Dočkaj, F Fico. F Figa. Dočka je ako Fico, však to tiež vezi. No všetci, všetci ťa do ríci. Fa. Slobodný, ľudia, nechcú žiadnych politikov. F už není? Fico už není? Nevidím zatiaľ. Ale máme. Máme? Však práve on tam je. Jehozaj, Fico, že Je celé kompletný tam. Kompletka. Dokonca. Môžete si ho dopísať. Celého. Dávame. A tam. Navigáciu. Fico, celé. Fico je tam napísané. F ako Fico. 7 lomeno 13. Začína na 7 lomeno 13, aj tam komplet celý. No, a môžete si 4 písmenka tam. Teda. Aj tú bradavicu už máte, takže druhé, tretie. Aj tú bradavicu na krku. A máte ho tam, toho fíca. No. Fíco. A C, ešte daj C od začiatku, to len jeden tam bol ten fíco. Čo? A inde C není? Nie, si si, si. ja C nie, ale ale <laughs> to, to myslím, že F už nemáme. No však určite? No a nie, tak len jeden je na Slovensku, je to stačí. Ale není tu slovo s písmenkou F? Tak to už nikto nevymyslel. <lý> Také slovo už <lý> nikto nevypíslo. <lý> <Yeah. Yeah. lý> ešte, ešte, ešte, sa dal ako veš. No, že... no dobre, tak nemáme F, iba Fico tam zastupuje F, ale zároveň máme C, takže C. C, aj z Mekčeňom daje čo? <lý> C. C. Ako... Cibula? Cibula? Co ako cyklus? Cyklus. Čo ako cibula? 3 lomeno 16. Aj s mäkkšeniou, meka cibula. No ja nemám ešte mek, mek, mekú cibulu. Ale ja už mám. Meku. Nerobila, bo má zarosené okuliare zase. Že? už ak Neuvidím no. potom nič. No, ešte. C. Ako cibula, 4 lomeno 1. Ticho. Prestalo hrať. A iné pokračia Nová C, 7 lomeno 15, to je tam Fico. Je, Fico, Fico no. Čo? Máme také? Mm, máme. 9 lomeno 1. Ako čínska cibula. A ešte máme čo? Ako čínska cibula 10 lomeno 12. Je to paritárny čínsky cestnak. Hm. Hm. Taký čo je ešte peň. No možno aj cibulu. Možno aj to vie a ešte máme R. R, R. R, r. r ako Robo Fico, tiež zase Robo Fico. Ale aj Robo Kaliniak. R ako ryč. <laughs> A, počkaj, je to tiež. <laughs> Ráku Pelegríny. Pelegríny. Ráku Pelegríny. Pelegríny odporúčkov menávali. Mi, mi tu. 1 lomeno 19. To šuška, toto. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. 3 lomeno 15 R. R lomeno 24. Ďakujem, čo písme to úhadne? A koľko veľa? 8 lomeno 10. 8 lomeno 16. 8 lomeno 24. Sakra všetci major. Minár, čo? To je čudné. No. A za ďalší? Čakujem. 9 lomeno 6. Jojo, že v Americku, keď už ťa križovky, sa máme... <laughs> máme Americkú križovku? No Dobre, všetko r. Aj Som sa unavila Ferry zase, tak ešte jeden vtip pridám Hrajú Giorgio z Ameriky A Ferry z Chicago Futbal, Novo Mexiku Za jeden tým proti domácim A keď tak útočia, Ferry kričí na Giorgia Giorgio, však prihraj, prihraj Giorgio, hat, volosatý mu, mu odvetil tak Takú veľkú galošu ti prihrám. Sobi vybojuj. Nemem prihrávať, ako si vybojuj. Ja by som to potopil. Áno. Ime, Jo? Vy dvaja si zo mňa nerobte srandu, lebo na vás prezradím, čo ste mi vykonali. A aj tak dobre vie, že si robíme srandu iba sami za seba. Čo sme ti vykonali? <laughs> ja o, o, Oni... Oni... No, oni boli Katko, Kat, Katko s Pálbrkou, prišli ku mne, ku mne na návštevo a ja ich pekne vítam a hovorím tak, vítam vás tu a cítite sa ako doma. <tým> čo to Oni ma vykopli z domu, hovoria neznašané hosti. <tým> no, pekne. A toto týlo nás teraz beš šíriť v takéto hoaxi. No nebudem, už som to už sa stalo. Už sa stalo. Je z našej A budete aj v tomto, uh, jak sa to povie, uh, no bože, no to tam ostane, jak to vzadu, no. Čo vzadu? No keď chcem pešiť znovu do toho, do tej relácie, jak sa to povie. Čiže? Znovu? Ako znovu? Repríza? <laughs> Archív. Pre... Archív. Archív budeš počúvať, Iva. No? Dobre. No, bude to aj archívne. Teraz tu archívne. No nie, ne, to s archívne nebude, ja nenahrávam. <sík> <sík> <sík> nie, nie. Dobre, ja, počkaj, písmeno nemá. Fero, nemáš písmeno, daj mu F, už sme mali. Mali. Nevadí, daj mu F. F. Už bolo.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 Meké -e I Takéto meké, -e, ako mám ja Iba taká čárka <laughs> Z Vysla čárka je meké -e I 3 lomeno 12 <laughs> To bude to netopier <laughs> A to ešte len príde <laughs> Tak nejak to bude, Džarjo S jazykom Dlhý -e 3 lomeno 25 Prečo chlapy Púšť zaverajú oči, keď sú tam dole alebo boja toho. Krátke Meké I4 lomeno 6, 5 lomeno 15, krátke Meké i ďalšie 6 lomeno 19, krátke Meké I7 lomeno 10, Pozoraj na telefón. Fíca tam už máme všetci, takže 7 lomeno 14 je krátke Meké I. <laughs> Ďalšia celebrita tam má krátke Meké I7 lomeno 19, Ďalšia celebrita má krátke MKI. to sú sami mekyši človeče, 8 hm. lomeno 7 krátke MKI. i, hm. ale tento má dlhé MKI. 8 lomeno 19 hm. a ešte jeden má dlhé meké i človeče, oni sa dohodli, hm. to vyberajú podľa toho, či sú mekýši. Hm. Mekyši tam môžu ísť, lebo tam, sú... Tam už chýbajú len po jednom písmenku. Takže <laughs> aj harabín má dlhý, dlhýša <laughs> mekyša. No. 8 lomeno 25 krátke meke i Pardon. <laughs> Dlhé meke i 8 lomeno 25 A teraz je krátke meke i 9 lomeno 2 A to je všetko, už sme bez I Bez I. Teda máme všetky I, aj krátke, aj dlhé, aj tvrdé, Urči, aj meké Ja sa ti teraz teda ospravedlním, že vieš prečo teda je meký? Kdo? No ten meký, môj meký ale tu sú mekyši. A ja viem, ale aj ja, aj, aj mne si sa o nepovedal, že mám mekyša, ale to vieš, Ale aj ty máš krátkeho mekíša. Kr krátkeho mekíša, no. Ale, ale máš aj dlhého tvrdiaša. Dobre, ale vieš, prečo je meký, meký a krátky. <laughs> teraz tak, raz tak. <laughs> že, že, že, aby ťa netlačil. <laughs> ale ty máš aj tak, aj tak. Ty aj, aj, aj tak, aj tak. A nemáš? No, no. no dobré, keď povíš. No máš. Áno nepozrieť? Máš aj krátke, to... meké, aj dlhé, tvrdé. No? Či inač sa voláš? Neslyšte, jaj? <laughs> <laughs> Mám aj meké, aj tvrdé, aj dlhé. Máš ty pravdu, no? A ešte, že srálko nevajíčka. Dobre. Ale počúvaj, že pozdravujem Katku prdku. Prdka, super, aj to z d, to sa mi páči. Prdka, to ti páči? <laughs> ja sa ti páči? Tak, lebo ja nie som prdko, ja som prdko. Prdka. Prdka, no. A ja sa ti páči? Ty sa mi páčiš. Hmm? s mekým aj s tvrdým <laughs> s dlhým aj s krátkym. Dobre, posielam dva vtipky Míňu zľahostane píše Syn sa pýta otca, tato, kedy už bude dobre noviej synak, vyrastieš, oženíš sa budeš mať deti, zostarneš a umreš potom ťa budú zakopávať dvaja hrobári a jeden sa opýta, ešte mám hádzať hlinu? A druhý mu na to povie áno, a budú hádzať hlinu pokiaľ ten druhý nepovie až teraz je dobre. <laughs> Až <laughs> teraz je dobré Pýta sa žena muža Čo by si urobil, keby ma uniesol cudzí muž? Nikdy by som na teba nezabudol <laughs> Dobre, M M sme už mali, a čo sme už tiež mali? miňo. Áno, mali sme, mali sme aj dobre. Nedáme mu niečo iné? L Napríklad lahostajňa mu Bol? Dobre, dáj Bol miňo z Ja by som radšej tie nohy dovie, keď už. Ale L, tak, tak to je pravý uhol Hej, aj, aj, aj To je k niečomu. Dobré uhlo. Si to zatiaľ predstav, kým budem hovoriť. Pravý uhol. <laughs> <laughs> Ty poloha. <laughs> Takže loha a kolahostajňa. Ja furt len nábolka poznám. <laughs> 1 lomeno 2. Ľahne predieru a zavíjam. No, no dávaj. Dávam. <laughs> lo a kolahostajňa. Ti pripomeniem. 2 lomeno 8. 3 lomeno 11. Nasko si vybral tak veľa. 4 lomeno 8. 5 lomeno 5. L ako lahostajňa. L ako lahostajňa. 7 lomeno 7. 9 lomeno 9. L. To je všetko. Mm -hmm. L. Hovorím, to je pre teba. Dúrii Zenkerau, je demokracia nátierka? Áno, je nátierka, dá sa natrieť na všetko. Dokonca aj na toaletný papier. Pozor, potom smrdi. Pali, ty zbojník. Daj D ako démon, kracia. Démon. Nedávno má Demeter meniny. D. Dylina. A D? A ja už som D ako Dudel a D ako ďateľ. Dudlaj, Dudlaj, Dudlaj, da. Mňko. mi Dudlika. Daj mi podotkať. No. <laughs> Nedorúšim. D ako dudel 4 lomeno 20. Niekto bola, halo? D ako dudel 6 lomeno 25. Ďalšie D 7 lomeno 3. A D ako ďateľ 8 lomeno 3. Všetko. Už máme strašne hloupé spätné. Do, do, do, do, do. Dobre, Milán. najnovšia štúdia preukázala, že muži po prekonaní covidu majú problém s erekciou <lávod> podľa odborníkov je vine toho, že sa im vrátil chuť, vrátila chuť aj čuch <lávod> <lávod> <lávod> tak to slepý, keď prišiel do tej do tej rybovej reštaurácie Čau kočky Dobre, Milan chce, že P, P ako ja. Alebo ako p. ty, ako prdka. P Ako prdko, prdka, prdka, toliko. 1 lomeno 16p, 2 lomeno 1p, 2 lomeno 17p, 3 4p, 6 lomeno, lomeno 18p. Čo? George. 7 lomeno 21 P. Hello. 9 lomeno 21 P. četko P. Ako prtka. George zase. A už vám nedám. No. Moje. Moje písmená ne, e, neto, nehádaj, ja nebudem pracovať zadarmo pre druhých, prečo? keď neľuščím teraz. Prečo, však sme hádali, Đoržo? A Dioržo, ja sa píše, teraz. A just vám nedám pokoj, zase nič nerobíš? A čo mám robiť? V dome nie, nie, chleba, hýbaj kúpiť a cestou si chludne môžeš kúpiť aj tamto je posraté pivo. A prečo si mi hneď nepovedala, že v dome nie, nie, chleba? <laughs> Balko, nechcel by si, aby sme si dnes zmenili role? A čo ťa to napadlo? Prečo si máme meniť role? No vieš, aby náš sex bol trošku iný ako po celej tie roky. Tak dobre. Miláčik, poďme do postielky. Drahá, dnes ma bolí hlava. Po, aha, to, to som, po sexe si 12% ľudí zapáli cigaretu. To je o mužoch, to je o chlapoch. 18% chlapov i hneď zaspí a tých posledných 70% ide domov. U, za manželkom povedz mi niečo, čo ma urobiť čo mám, či, mi niečo, čo ma urobiť šťastným a smutným zároveň. Máš ho väčší ako tvoj brat. Šťastný a <ský> smutný. Zároveň. Ja. To bol to bol taký oný, že, že bola súťa, že kto rozosmeje a potom rozplače konia. Tak bol tam, prišiel oný taký slováčisko tak vyšiel za koňam, čo si mu do ucha ako vybehol z tej stáne že sa zakýtal za brucho no dobre, tak rozosmiel, ho rozosmiel teraz rozplač, tak zase išiel s ním dostane a ja, za kvôľu vyšiel a nariekal že, že čo, ako si to dokázal a nie, že stajní som mu povedal, že mám väčšieho také, ako má on a, a rozplakal sa potom, keď som mu ho ukázal <líňujú> dobre, Giorgio že nechceš daj s ako ja Slyšeli ste? Ako ste? 1 lomeno 1 s, 1 lomeno 7 s, 3 lomeno jedna s, 4 lomeno, lomeno, lomeno 18 s, 5 lomeno 18, ešte to bolo v to, tom ornela, jak tam 6 lomeno 15 s, vedúci ma tu ošaháva a ja to řeknu všetkým vedúci taj ma tu ošaháva ja to všetkým poviem pozor, lebo som veterý a poviem to povedz 7 lomeno 6 tí dva buzeranti idú boviť a pozor, mám š ako šuška šuška Sedem, Lomeno? Shuška. 18 Šúška na os keď. Osem na S ako sreálko, hmm. 8, lomeno 5. S. 9, lomeno 8. s 10 lomeno 3. A š je 10 lomeno 11. Keďže to aj bude na A ideme z. Z. Počkaj, dva, ja pozerám ti idú, hoviť, ja to zabudnem. <laughs> Belegrín ide s grúlinkom hoviť, ja u Belemu hovorí. Prečo si všetký vykezdal, že môj banan, e, môj vták má banánovú príchuť? <laughs> Banánové gránko. Gránko. Dávaj, dávaj zž. Ž. Z. Ako Čaputová bývala. Ale ja mám ž. A ž? ž? To je ž, ako žužu. Žužľam. Žužľam. Žu, žužľaj. Žužľaj, žužľaj, žužľaj, dá. Jedna lomeno, 12 ž Z ako Zenit 4 lomeno 3 Ty používaš výrazy Zenit. ako Zenit? Ž hm? ako žužu 7 lomeno 2 Ž ako žužu 7 lomeno 9 Z ako Zenit 7 lomeno 24 Z ako Zenit 9 lomeno 4 Z Desať, lomeno jedna. Všetko z, ž, ž z. Z, Aha, ž, ž z. ako hovno. Čo mali Háčku, ne? Nemali sme, nemali sme hovno. ako čo máte peňaženka. <týk> hovno sme nemali. Ale hovno tam máme v tajničke. Môžete si doplniť. Celé hovno. a je tam akurát to háčko, takýba. Ba nie, ešte nohy, dobe, takýba. <týk> to je dobré, tak há ako to hovno. Čo je na konci tajničky. Ha. H. H. 3 lomeno 17, 5 lomeno 10, 8 lomeno 14, pozri, zase sa dohodli s tým ho. 8 lomeno 23. To sú celí, ne? Harabina, A ešte 10 lomeno 9. je si Počkaj. 10 lomeno 19 je H kde som zabudla šo? No hašť ako si zabudla Hej. Však, čo, čo, čo, sa sme už to sa volko. Tak ak som nedala š, š, šuška, tak 10 no, šuška. lomeno 11 je šo. Šušku. Zbohla šuška, zabudla si dať šušku. Povedať som mohla, nemyslela som prečiarknúť, ale neviem, tak aj, ešte aj. raz. Dobre. Dobre, zeptal som se virtuálneho asistenta ve svém chytrém telefonu, proč si neumím nájť holku? Jako odpoveď mobil aktivoval moji přední kameru. A to je väčšikto je nejaký DJs. DJs, DJs, DJs, DJs. dobre. nemá písmeno žiadne. Nič. Ja by som povedal, že ešte dáme jednoho DJ sam. Pozdravím Katku, Krátku, čo není čas piť, čo, bo není čas pičo. Čo? samozrejme aj Katku, Krátku, bo není čas. Piť. Katka, prdka Dobre, DJs. Digis. No? Slavo. Koužíte nebo pijete kávu? piju. <laughs> Koužíte kávu? To je pijuji. Okay. Ja to je slávo, Digis. Ať ja. tu sa je podpísal. Dobre, toto je čo? Pozdravím štúdio, kde chodíte na takú pánskú muziku, čo aj z Shazam dostal 3 pokusy pred inštalovaním. Tá Pump on Head je Jam pesňa, čo hrala, ako tam Mám čan, napísané za názvom celkom ideálne tempo, mala v porovnaní s klasikou. Taká ideálna na ten dnešný čas. To, ktorú myslíš? Na no, tú prvú. prvú? Technotronik. Ktorému sa nedá ani povedať, že rýchlosť zbehol. Napríklad ten rok tak zletel, jak kinžal z neba. <laughs> <To je dobré. laughs> Vopred dík za názov verzie Technotronik. Prajem ešte veľa, veľa zabavných jedelných večerov plných pozitivizmu. Pašľame ti link. Milajeno. Mila Inu. Link? No, mám 3 máme ja, Ale je neviem, či to žena, či muša. Je, ale chce, chce tú Teh... verziu, práve tú verziu, ide, lebo tých je plno. Technotronik, no dobre. Slavo znova, výžaky je rozdíl medzi toaletním papírem a sprchovým záviesem, to opravdu netuším, takže to spiel ty, ty hova, to zase. <síňujem> <síňujem> <síňujem> <síňujem> aj, ja, Slavo. Dobre, ja ešte my mám. Pekný večer, Prajem. Či, či... Niekto nám volá. Halo halo. Halo Haló. Halo kto, kto tam je? Sofia. Sophie servus. Čau, Sophie. Ako sa máš? Dobre, mám u teba tri krátke vtipy. No v vtipy máš, tajničku nemáš? krátke vtipy. Krátke vtipy? Už som tu mal dneska, tak? Koľko krátkých, kaďak. <laughs> no daj. No daj, poď. davaj počúvame ako si muž zo so chodmi pizza, počkaj, počkaj nejak sa nám stráca ešte raz daj to ešte raz ne ako si muž jedlo zo so sedmiemi chodmi muž ako si predstavuje jedlo zo so sedmiemi chodmi pizza šest poejujekva je pizza šest, piva. <laughs> s týmito chodom, no dobre no tak <laughs> vzletia počuť nieako hej cik zavi Zofi? Ništa. Ništa. No, strašne ťa zle počuť, moje. Môžeme aj ďalší? No môžeš aj ďalší, ale nepočujeme ťa dobre. Keby si sa tam rušila. Čo, čo ide, cez hory, cez doly, či čo? Čo? Kde si domačí ideš cez hory, cez doly? Hrozne. Kade ideš? No hrozné niečo. Hrozne. No hrozné. To čo máš za telefon? Pojď z tatovi, nech ti druhý. <laughs> No, není počuť. Sofík, skús ešte raz zavolať, dobre? No, neviem. Nahoj. Čau. No, toto ma serie. Takéto niečo. Dobre. Otázka. Pekný večer, Prajem. Milan, my, mílim, my, myslím alebo mýlim, že do vašej relácie sa výborné aj táto pesnička. Pozorne, počúvajte text. Jo, čo sa zdeme hrať? Zú, no toto zase musíte skopírovať, uložiť ešte, ešte Jančiu máme hrať, za one za minulo, ašak mal tričko Dobre, potom dáme, Juro Viete, aký je rozdiel medzi Židom a pápe žencom? Žiadny oboch byli táboristi, táboristi Daj, že ako Žižka Žo sme dávali Žo už máme Ďury Ja počkaj, to je nejaké reklamy vy, Vytočil, že veľa mailov, raz, dva, tri to je všetko okamžitý preklad. Môžeme dať v? v, v fone daj, daj, ťurovi Včko. Dáme v. Ako vlasatý Giorgio. Vlasatý. <laughs> 1 lomeno 4 v. Vo hm. 3 lomeno 19. My takto klamú, tí operátori. 100% pokrytie a perfektne, ona je kvalitka a ništa. Ani hovno. V. 5 lomeno 1. George vypadáva internet. My hm. no, sme nejakí ovplyvnení. Hm. 5 lomeno 4 v 5 lomeno 19 v 7 lomeno 1 v. A dávaš V ako nohy do V? Ako vlasatý George. Ja som nechať myslieť, že je to niečo. Nie, že vlasatý George, keď dal nohy do V. <laughs> Tak čo potom? To je vôzaj môj pohľad. Ja vôbec nespomínajte, neprirovnávajte. Ale, lebo, lebo Pálko pri tej svojej aktivite, jak ty povieš, George, ale on môže zapnúť toto. Vypadte, chrapuň! Čo, on to do mňa drgá vtedy, to nevieš. To dnes si nedrgám, to strkám do teba, ty. To to... To... <laughs> nerobíš taký... sa to, pánku. <laughs> Dobre, ty... počkaj, počkaj. Ty to snívaš o Žoržovom večku a pritom George si musí viagru dávať, keď je hladný. <laughs> <laughs> no, dávaj, čo? Takže ďalšie V 10 lomeno 16 a posledné V 10 lomeno 21 Dobre. Pani si zavolala opravára domov, lebo je vrzgala skriňa. frajer chodí hore dola, nevie, čo s tým, na to prejde okolo električka a započul to. Tak vraví pani, že skočí do tej skrine a zistí, čo je za problém znuka. No a na to príde manžel, pozera na manželku. Ty, čo sa tak tváriš? Ty tu niekoho máš? A hneď nabehol ku skriňu, otvoril ju opravár znuka, vraví, počúvaj rovno mi jednu prieb, lebo keď ti poviem, že čakám na električku, tak mi ani neuveríš. <laughs> <laughs> <Dobre. laughs> Ochrana predkoškriávanie, to sú oné hodiny. Príde Janko domov zo školy a hovorí svojej mame, mami, predstav si, že som dostal jednotku. Mama, vážne? A Janko, nie, iba si to predstav. <laughs> slavo, ešte slavo. Pán Farar, to je hrozné, musím sa priznať. Som na zoznáme Jeff, Jeffrey Epšteina. <laughs> hneď za vami, Ja to už nám tuším písané. E hneď za vami. <laughs> za lajčakom. Jeden muž bez sa opaluje na pláži, keď za ním príde jedna sexy prsatá žena, hovorí mu, bol si už niekedy v piči? <laughs> Nie, prečo? Žena sa zamračene otočí a hovorí mu, čo skoro budeš, začína príliv. <laughs> Ovo, čo, budeš? A moj čo to máš Čo tam pôjdeš s tým prekladáčom jazyka? Ja som mal preložené, ja že prekladáš obojsmerný, dvojsmerný prekladáš, že to si musíme kúpiť. To môžeš mať Zetko. Bude, budeme mať tučnejší. Ale to môžeš mať Zetko. Zetko, dvojsmerný do Zetka, no. Ej, aj. Čo je s ferom, toho som ho nevidel. Otvoril si obchod, naozaj a s čím? So železnou tyčo? <todolky> <todolky> Naprhnutá prehodolná na ochranu zase, kým ochraním, zase slabo. Čo len Slávo, píše? Ahoj, Rúženka, čo nové? No predstav si dnes ráno, pošle muža pre zemiaký do obchodu a jeho horu, zrazu auto. A čo budeš teraz robiť? Ja či neviem, asi ryžu. Dobre, <todolky> zase Slávo. Čo sa stane, keď hodíš 5 chlapov do viacej vody? 10 prevarených vajec za chujová a Chujová poliobka. <laughs> <Chujová poliuková. laughs> Židovský lekár sa márne pokúšal nájsť si prácu v amerických, v amerických klinikách a tak sa rozhodol otvoriť si malú súkromnú prax. Za dverami závesil oznam liečba za 20 dolárov ak nepomôže, vrátime 100 dolárov. Americký právnik si nápis prečítal a pomyslel si, no to nie je to zlý spôsob, ako zarobiť stovku. Vošiel teda dnu. Doktor, stratil som chuť. Sestra, prinieste liek z krabice číslo 22. Nakvapkajte pacientovi tri kvapky do huby. Fúj, veď to je petrolej. Gratulujem, chuť sa vrátila. A to bude 20 dolárov. <laughs> Právnik podráždený, no neodradený, zaplatil o pár dní, sa vrátil. Doktor, mám výpadky, pamäti, nic si nepamätám. Sestra, prineste liek z krabice číslo 22 a nakvapkajte pacientovi tri kvapky. <lávodil> Ale to je Petrolej, no ten ste mi, ten ste mi dali minulé. Výborne, pamäť sa vrátila, 20 dolarov. <lávodil> Právnik sa rozdvoril, no rozhodol sa skúsiť to ešte raz a po týždni sa znovu objavil. Doktor, veľmi zle vidím, takže takmer nič nevidím. Žiaľ, na to nemám žiadny liek. Tu máte svojich 100 dolárov. Ale to je 20, nie je 100, skvelé, zrak sa vám vrátil. <súdňujem> to bude ďalších 20 dolárov. <súdňujem> <súdňujem> Židák, jeden. Išlo, vyšlo. No? Dobre, to bolo čo? Marek nejaký, aha. Marek. Bernard. Mareček. Dobre, zase toto poškriabanie slávom. A dotaz, už ste porozdávali tie žetóny do vozíkov, čo som daroval. Ja to si tý Slávo doniesol. Nepodarovali, ale poposielame ich, neboj. Plný sačok ich máme, ich tak nad tým rozmýšľali minula, že to by je ťažká, ťažká obalka. No, a pošleme vyše naraz. My sme ich odniesli do zberu. Nie, nie, nie. Neverte, lebo nie, ale budeme posielať jasné No vidíš, že máme ďalšiu cenu. Sledujte tisíce televíznych kanálov tu z Zázeho bezplatná televízia. Všade sledujte Milan. Manželský pár pozerá strašný horor a zrazu na celú obrazovku zjačí z hrozná striga. Žena, hrôze žena v hrôze skrýkne. Joj, mama! Mož povie. Vidíš? Aj ty si ju <laughs> Milan. L. Co sme dávali? Chyba nám ešte nejaké písmenko? Už nechyba žiadne. Chyba to... To? to ako Tibor A to tam chcel, tuším, Giorgio tečko, no nedali Giorgio tam chcel tečko Áno. Tak to 1 lomeno 22 1 lomeno 18 Som preskočila 2 lomeno 3 2 lomeno 21 Ďalšie to 3 lomeno 22. <rý> hm? Ďalšie to 6 lomeno 5. Ďalšie to 6 lomeno 9. My sme ešte mezírky nepodávali. No 6 lomeno 12. A našla som Č. Čo si našla? moču. No. Sedem lomeno jedenáctie je Č. T ako Tybor. Deveť lomeno petnáctie. Čo. 9 lomeno 23, 10 lomeno 4, to je všetko, to to. No dobre, dáme si pesničku, ešte máme zo pár minút a potom si pustíme, že pustíme, dáme škárečky, medzerky, medzerky. Dobre? Dobre. dobre, dáme si od toho, bo sme veľa, veľa, veľa sme to ohlasili. Dobre, tuto vám dáme niečo zo slovenského, no nie, dáme oné verziu gotova. Takže pre dôchodcov. Alebo dáme Jančimu toho, Ne, no, Nie, dáme toto, dáme toto. Dobre, pre dôchodcov verzia. Pre nás. Pre nás, pre dôchodcov. <laughs> Takže dôchodci do toho. Pre všetkých. Na, na plné dajte. To si užijete. A dá slukatka. Skúste. Šup. Stál si běží svůj maraton, někdy se cítím v háji víc než on, kolik už let jsem se jen namakal, do důchodu mi chybí málo, a jindy se cítím jako omládlí, jako soused co ještě holky prohání. To vždycky snil, že se jednou ožení a bude se jen válet. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl. Než začal pít a všechno prokouzil, už mi z niej ani kousek ve mňe nezbyl. Ten hrozný čas už se nevrátí. Pít úchodu, to bych si přát. Vždy se jednou pro vždy kalendáři jen užívat, chci si stálít důchodů, zkouším to dál být důchodů, i když mě doktor späť do práce hodí. Ocedel som si taky nejeden trest a vím, že život je buď černá a bílá, není o rúžových barvách. Co ale já už som sem namakal, co martvic a infarktú jsem prodelal. Sem sedřenej a proto ženu sedál za nesplnenou. přal být v duchodu zepříce jednou proždy prale dacar chody je užívat chtěl bych straří do d duchodu zkouším to dá do duchodu Igliś mnie doktor zpět do pra Dobenzej. Ždit mám iz času ve svet. Čo som to prečo vypol? <súr> Pre šťastie z duchodou. Ale... <súr> som to nechcel vypnúť. Ja som, dá sa ešte do ja to zbehlo. No leký dobrý duchodca, mŕtvy duchoca, dobrý duchodca. Nevadí, ideme na medzierky. Ideme na tie medzierky, na Medzierky 1 lomeno 10 aj čiarko, bodky na Ajko 1 lomeno 13 1 lomeno 21 čiarka 3 bodky 1 lomeno 26 medzierka 2 lomeno 6 čiarka 2 lomeno 13 Medzierka 2 lomeno 25, 2 lomeno 26. Halo, halo. Halo, halo. Čau, kojamči. Čau, ja Ahoj, ahoj. čau. Jančí. No, má dneska dosť ťažkú, ale pritom je to celkom dobrá. Ťažká, ja som upozoril, že by je ťažká, alebo bola taká dlhá, že keď som ukázal katke, tak skoro odpadla. A som myslel, som myslel my, že ani ten paralýzer nebude potrebovať. Zbytočne narobíte robotu. No prečo? Vynule bola krátka mm. a jak to išlo pekne. Dneska teda som ja bol krátka. zbytočne narobili robotu. Mm. Veľa, že je zbytočne veľa. Zbe, hej, zbytočne veľa. <coughs> Mohli sme viac hrať a viac tipkov prečítať. Presne tak, presne tak. <coughs> ani mne nezahral. No, prebázať čo iné. Však si dostal tričko. Hej, hej, ďakujem má veľmi pekne. A čiže, kde si jasno na hlavu dáš? Nie, nie už ho vôbec ani na ťahne. A niekomu ho daruje, že anči, Ani na hlavu. Ale dáš. hej, jasné. Veď skôso dať na hlavu, jasné. rob si tam dierky. <laughs> na oči. <laughs> no, Dobre, to posnažíme sa, no. Ale my máme len také malé. No dávaj, poď, vtipkuj, tipkuj tajničko, von teda. A čo si čakal na tie, ne? na tie medzere? Nie, nie, ja už som mal tajničko, A ja, ja, ja, ja, potom čo si váhal? Nie, ja neváham, lebo ja všetko nemám um, tieto pretratné minúty, ja nie. si musím každú skup platiť. Ja no tak pomer rýchlo, šup, šup. No, A počkaj, že ja ti takže, budem zavolať. Takže panička je. Áno? Slovensko už nepatrí tebe. Patrí klanom korporátnym skupinám oligarchov, ktorí cez biele kone nasadené vo vláde Hlavia svoje majetky, tejto skupine bude vždy slúžiť pico, simpans, nať s igorom, parabín, uvrík či zoroslav. A opäť dostane Hasákove hovno. No fasa vynikajúco, kde mám ten pico? Je pekné, bez No, dobre, no pošleme ti čo pliešok do toho košíka asi. <laughs> želizka, želizka, e, lepšie, košíka, keď by na... zahráte na budúce. Dobre, dára, veď ti neuvý, sa. Dobre, dobre, a vtip si nedal. Nevadí. E, Mám aj vtip, keď chcete. Nie, nie, že 30 sekundy, minúty. Z e, testovnej kancelárii zvoní telefon. Dobrý deň. Vnúkajte do volenky do Egypta? Áno. <laughs> Ponúkame hurgádu, Farm, El, Sejk, Taba, Nuleva. Aha, Taba, to je ono. Takže ste mi vybrali. Takže ste si vybrali. Nie, nie, nie, potrúbal som to do križovky. Super, Janči. Dobre. No, keď križovka, tak križovka. No, dobré. Dobre, dobre môj. maj sa krásno. Ďakujeme, Janči. Výborne, akurát ste skončili včas máte 59 končili sme včas včas no, tak vieš ako, to, vieš ako to býva pri kefováčke že včas ho vyťahni či ako to včas, včas to preruši no, umenie včas vyťahni umenie včas vyťahni a do záclony sa neutieraj dobre no, čau sa pekne. čau Vianči krásny dobre celý več, týždeň ahoj. čau dobre. ahoj Ano Ahoj. Teraz sme to dali. Dobrý, A to je všetko a 8 hodín. Ideme mm. domov. Ideme domov. Dali sme to, no? Ale bol to teda zabera, to ti povie. To vážne. A tak som sa tešil na ňu. Na, na mňa? No, <rý> áno, áno, na teba, na na <rý> Dobre, Giorgio a to sú momenty keď, keď žene proste musíš klamať Takže ty mi klameš Dobre, Giorgio, dobre no si, no, Proste musíš no. Dobre, no, Giorgio Ja dočítam tipky Máme poslednú pesničku, rozlučme sa po dnešnej závodke Inak slúbujeme potom aj dlhšie na silvestre, budeme dlhšie, ne? Dáme 3 hodiny, Áňko. Na Vánoce, Silvester. Fú, nechám Ježiško doneseť skopu Daričkov. Dobre, tak. takže, e, čo tu mám? Zás bezpečná televízia, či bezplatná, bezpečná, <laughs> slabo ešte, keďže Katka nepočula Tidru, tak posílam. Zajaca opaluje na domaší, natiera si faktor na kožušinu <lýzajú> a pozera do vody a tam pláve vidra. Tak sa pozerajú. Serus Tidra. A ona hovorí. Jaká som tia Tidra? Ja som vidra, nie? A Zajku jej hovorí. No, ešte takej kurve budem vykať, nie? <lýzajú> Milan, viete, akú pizzu má najradšej Talian s kečupom a sírom? A akú pizzu má najradšej francúz so šampanským a kaviárom? A akú pizzu má <lýzajú> najradšej slova <lýzajú> Zmekčeňom. <laughs> tak. <kým> Decka. Majte sa ako chcete. Jožo, pozdrav Americko. Pozdrav Ferio. A my ho tiež zdravíme z Chicago. Všetkých zdravíme. Aj Myra z aj Myra z ten, ten minulé ona, že hmm. som mu nezavolil. Tak Adam si nás už našiel, že vysielame. No, a my pôjdeme ten bonný si nainštalovať a pôjdeme Georgia pozrieť, takto, z Americká. Pôjdeme. Georgia, dobre? Dobre, navštívajte na, ale ma nevyhajz... ne. ne, nevyhajzluje, musíš Meťa. Nevaj sa, nevyhajzluje Meťa. Príjdeme len na kávu, George. No. Tak. A odídeme aj... Majte sa krásne, dúfam, že ste sa pobavili. Dajte niečo pekného na dva. Čaute, čaute, čaute. Krásny celý týždeň s smovom na tvári. A ja pustím nádhernú pesničku A nám bude aj slnko svietiť. Veľmi šťastný. No a nezabudajte zostať sami v sebe, nenehajte sa zastupovať nikým, nikým, nikým. Buďte sami sebou, áno. To je sebou. základ všetkého šťastia. Aha. A tešte sa na budúcu nedelu. Ja sa teším ešte na túto. Dobre, čaute, uh, čaute, uh. čau <laughs> <te>, čau <laughs> <te. laughs> čaute. Dajte sa krásne, náplnek, uležite. Čaute. Ježiš, to som nechcel dať. Všetko <laughs> to nedávame na konec. Kde som to vedol? Dorici A toto, to, to, to dávame dávame nakoniec preca. Dobre, riadite sa podľa svojho samého seba. Pa, papa. papa. Je nová kapitola, všade pulzuje život, skús ho srdcom nímať. Každý deň je dár, netreba sa skrývať. Každý deň je dar, tak otváraj ho smelo, závraj myslú v tebe, stačí veriť jeho dielo. Čas nám pline rýchlo, nemrhaj ho zbytočne, každý deň je dar. Du suchst And